Дякувати Богові, ми встигли першими. Забрали всіх. А вже потім, коли нам у слід загуркотіли їхні БТР, ми проскочили прикриті у відповідь вогнем з нашого боку. – Ну, Феліні, це твоє найкраще кіно, – сказав Степанич. До речі, фізик за освітою і запеклий кіноман. – Кіно… Що ж, можливо, це дійсно було кіно, яке небесні сили знімали, аби збадьорити тихий плин свого безхмарного життя. І червоні доріжки вистелялися по краплині, аж доки не стали суцільним кривавим полотном, аби ми зрозуміли ціну всього, про що не думали в мирні часи, що сприймали лише на рівні історії про своїх предків або ще далі – історію Ісуса Христа, в якій прописано все. Зрада, смерть, воскресіння, слава, любов. Ті прості істини, про які колись в іншому вимірі і в іншому житті говорила царівна жабка – ліка про них не часто говорять, а якщо і говорять, то зазвичай іронізують, або ж вони видаються надто банальними, але ж вони існують. Спробуй вимовити їх у голос, і відчуєш, як набігли сльози. Треба любити своїх друзів, захищати батьківщину, поважати старих, не принижувати слабших за себе, не брехати нічого не боятися і нічого не просити. Тепер ці істини наблизились до всіх нас впритул, і у мене дійсно пекло в горлі. Ніколи не думав про такі пафосні речі, як патріотизм чи любов до батьківщини. Все це існувало на сторінках книжок чи у віршах поетів-кон'юнктурників. Майдан і війна змінили нас докорінно. Бог розгорнув свою долоню, і ми побачили на ній себе. Так чітко і так ясно, як не побачили б ніколи. Кращі стали кращими, гірші – гіршими. Часто мені не дає спокою думка, а чи можна було вчинити якось інакше. Адже багато хто думає, і думатиме потім, якби не було того жорстокого протистояння, то все якось би обійшлося, владналося б, без жертв, без крові, без війни. Але як? Ми б і досі стояли на тому п'ятачку. Співали, проголошували гасла і чекали б, доки країну остаточно здадуть у вічне користування іншій державі. Отже, все було зроблено правильно, і жертви немарні. Ми змусили Бога розімкнути долоню і поглянути на світ прискіпливо і уважно, і поглянути на себе. Не в темряві, а на світлі. Все, що відбувалося довкола, здавалося мені великоднім одкровенням. Ми всі без винятку жили і втрачали життя на сторінках Біблії. Перед нами розкрилося значення всього, що ми вважали несуттєвим, далеким від нашого побуту, і щоденної боротьби за хліб насущний і своє місце під сонцем. По-новому ми дивилися на себе і своїх друзів. По-новому для нас відкрився сенс буття життя і смерті всього того, чого б ми ніколи не дізналися, живучи так, як жили. Виявилося, що доля людська праведників і зрадників, давно прописана в Біблії. Але найбільше я думав про вчинок Агасфера, простого ремісника, який не дав Ісусу присісти біля свого одвірка. А потім земля горіла у нього під ногами усе життя. І не було йому притулку ані в рідної матері, ані на чужині. Але звідки взялися всі ті люди, котрі добровільно або неусвідомлено взяли на себе цю роль нині? Вони били в спину. З цілком меркантильних міркувань коригували вогонь супротивника, шматували прапори, під якими ще вчора ходили на свята, ставили перед нашими автівками живі щити з жінок та старих, і ті шалено верещали, називаючи нас фашистами, і кидали каміння, а потім підносили окупантам слоїки з маринованими огірками та горілкою. Затуркані і неосвічені, вони не могли пояснити свого майбутнього і цілком природно вважали, що на них йде хунта, чекали більших зарплат, і рвали землю зубами, шматували, намагаючись вихопити для себе. бодай крихту, аби сьогодні не вурчало в шлунку. Завтра байдуже. Ніколи я не любив з верхнього розподілу будь-якого товариства на «ми» і «вони». Це здавалося мені якимось нелюдяним. Виявилося, що «вони»? Таки існують. Всі разом ми стояли біля каз, коли купували хліб. Ну, можливо, були в тих самих піонерських таборах. І співали одні пісні, дивилися одні фільми, святкували одні й ті самі свята, купували ялинки, віталися. Я починав свою кіношну кар'єру саме там, де тепер вони несли чужі прапори довірившись обіцянкам найманих політтехнологів. Певно, тепер настав той самий час ікс, час істини, час вибору. І вони витягли камінь з-за пазухи. Камінь, ніж або просто сховану в кишені дулю, або свою темноту темнющу, безграмотність, безбожжя, невігластво, злобу, заздрість, увесь гріх щодо певного часу,